بسم الله الرحمن الرحیم کتاب تر تردی وقت پوری چمنگا دی کتاب کی گیا ہوئی کتاب بامین من د ماں قبل سر باد ذکر کو گلتی بل ماں باد سر باد ذکر کو کتاب اللہ باز چرائشنال سی بیابی اتراؤ پل شد قبل سر باد ذکر کو رس تردی کرکی کتاب لباس له لباس جمعي اوستو ته وایي مدامس کتاب الحمام او توضع کو چرتہ پسکا بدن جمعي ونه غوونه اول وزان پاک کی اول وزان صاف کی بعد دغینه ونه جمعي اووندې سمره خيسته ادب خپل تخي خيسته استخدام الله پاک منګاوته استره کړې نه اول جان د پشرې موشکون بعد زان در جمعه گندم جوشکو شکو اول بعد موږ کری لا جوکین په دا وینا بیا په کې غنم اچوا او کدا تنکه نو بس مرا بچو ته بوزین دری بابا ندی کتاب الحمام ته مستنیم ذکر کړی دی صراحتن او اول چې کوم حدیثونه راوړنی نو د پارا د باب ملي او د کړه دا غي د پار ورتا سو کوشش ولګوي باب ما جوړ کړي چاغه موږ غاره چيلي منا د دخول د حماماتنا او دږي نصح من د دخول د حماماتنا او دږي نصح یول <سؤال> کی دې مستنیف کم حدیثونه ذکر کړلې نو بریښي اول نبی دې <سؤال> سلام د حمامونو د دخول نه منع کولو مې دا حکم منسوخ کړو او نسخه سپه حق رجالو کې نه په حق کې چنا چې زنان نه با اوسه حمامونو تنانو دي او رجان نن وتیش او جبا کیدا چې داخره دې کم حمامونو تبدلل په باکی باندې پردې ګیله کښ په لور د خپل <سؤال> ذات د رجاله نساب نو لهدا نه اناوند په رسول حکم دې د منی یو باندې دغه ودی کې د رجاله د نساب حکم دې اختلاف مسله رازی او د پردې ګی خبره رازی الوتر رجاله چې نه اغو د پردې سره نه وتیش به پردې باغم نه ودی پردې خبره حل راغ نهان دخول الحمامات مانا کول نبیر اسلام داخل دون حما امنوتا با اجازه رسولو در این خلوات شغل داخل شغل فیل ميازیر لنگلوکی لابا ماهو چخلق وداسی کولاو لمبلغ چې بیع داسی پردب اینکا والاستغلب اینم دلن نبیر اسلام او مانا وفد اینکا داب خود الوایع ایه کال <تصفيق> حضرت سلام محمد نسلینا کال حضرت سلام محمد نسلینا کال حضرت اول مالیحا ویچی سزنان داخل شید دشام سیدن کیوی پایشا رضی اللہ عنہ اوانی ناوزی تبوزقو ممن انتن ترزکم من اہل شام ویمان دشامی قلت نویعشی من الكورت اللتی ممکن تجي تاسو ده هرک دي او ده هر خار زنانه تدخلو نساء الحمامات فداخلي دي دا غي زنانه حمامن وتا او د رسید حمامونه کې غلام می او سړيه می قلنا و ان ام او قالت و هي رجل لو ترنها اما خبر درې دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی یقول فرمایا له ما من امراه تزنانا شو با ذکر جامو ذرا په یلاود خپل کور کې الا حت کتما لیکن لری کوي ا حایل چیر دی په من سو من الله تعالی کی بندو دا لمه جو پرده دا پرته لری قال ابو دعاء حدثنا حديث جرير هو تمره مسعود جرير ابن مريق قال قال صلى الله عليه وسلم قال الفجر قال ما هذه الحديثه تقريبا قريب قريب او تفسير له دي تفسير له اچھا اچھا یہ قال عبد الرحمن احمد بن دریږي نوې مشترک حمامونه او پارکي به لنبل <سؤال> او د نارینه او د زنانو او اوا جمعکې د دې خبري ریواج وو او د کې نبی له ستر تو سلام زمانه کې پاره بو کې نو مسخولتي مومي او د ابي پرده کې د سمندرونو زمانه کې نو د نبی له ستر په د پښور غیبانه خبرې وو قيس داد قيس سقي سقطه ولوكم اردل عجم ان قريب دجي فتح وجسد فارزمك د مګر <مانگر> کیو زنانه بیمارې او د علاج لپاره غوښتل کای بازی حمامونه ده سي او نو فسایانی پاسوارې داږي پوج باندې د ځان صفه په اوبر زینه نو پرده بیانه بیان نو ته جو نور دینې دې ته ضرورت او ضرورت ځان نشي دې او مستی ځان نشي اړو ځغون ته دې یو ځل د مستي او هغه همدغه حوضونه زې په زې کې کمبري په فارګونو کې او زې په کې پکې یا کورنیش دریا په غاړو کې جوړ شو دی ټوله موږ د په حیاې د پاره د پردګې د پاره دا څه کوي دا چې مستلک دی خدا بشه کورنیش په دریا په غاړه کې چې کما دا په هاشیو د وریا نه یې دې په ترتیب وېده وای وای وای موږ د کومه پای نه یارانه بابو نہیں یعنی تعری باب نے کو بیان دمانہ کہ زبان پر بندول نہ دا تاریخ مسلم دار چ نسان خکارہ کے کلام بھی وزن لگڑ چونګ دا د لمبول <سؤال> ستارو ساري پرېوجمه سنېب کتاب الله باس کې ذکر نه کو دلتي ذکر کړو او بیا دا ساري چې دا اختیاري دا ورستونبه او تارې راځي او غیر اختیاري په هادا سوقي دا نه وي شبابونو کې تکرار نه دی ملي اسلامي وسړې وړې دو ته اوسر کو پړاګ به راز به سره کورګي د डिसेंबर بار پاو دګ اسلامبلی نو کپړې نه ده کوله غړ ټولې نمبر سره کار وشول ادد د نبی رسول الله چې مخامخ به چاته سخت خبره نه کوله اه ما خبره به کوله او موږ استاد په اړه مې تعلیم نه مخامخ او سکنه ته غوي دغه به دې ګړې جوړي اه ما خبره چورم په منځ کې د માતા تاریخ <سؤال> نبیر اسلام منبرت وغطود اللہ الله وید اللہ سنائی وید ایو فرمائن ان اللہ حییل اللہ جل شانہو لیرہ حیاء کے ستیر و لیر حب الحیاء و ستر حیاء و الله <سؤال> جن له شنو ته چي دا نسبت شوی نه مسلم داري پرچینو الله رازيكين حي ين دا شدتو اي حي يط حيات نه دو خبر نه خبر نو په يزور ته صلاحاتوکره چې اوس پتاس کې اوسېږي سلام داره تثبيت نه ځاپټ مسلم دار چوک او احคารه اوسېږي نو اغل فقرداري چې دې خپل اورت کمس کمفټ پداس لري باسر چې هغه دغه اورت لپاره پټه ونی اورت است پتر چې نامه والتر د ګانا پوری دا سړي اورت زنانه ټول بدن اورتن اورتن زنانه له پاره ښار سره لمبلشتي او دا اورت پټول پرځي ندین دا معلوم شو چلی ووڑی پا وقتی داخل اکم پا دی سندون کلام بید اوثیر پا جانگی یا اوثیر اوثیر اوثیر پا معمولی یا دا گه پتکلی دا بلکل غلط دی نو پکاره خو مسل داشتو لیکن یو انسان پت پا غسل خانه کلام بی دا گه پا <تضیق> نو دې کې بعضي علماو په فرضیت حکم کړی دی. دې حديث ته سنده نشې ان الله حي او رستمو رستrazi چې صحابي تفوس کوي د نبی السلام دغه استرات السلام او داویر چې الله پاک دې لري دغه نه حیاوش ان الله حق وي استهيا منه من الناس وازيو توجب وه بدل مجهود کی دته چکمډین او مستحب او بازيو وی چې نه په وخت خانه کې دنه کچرتو سوفلام وی نو دا جائز وي چې لګړول امي دلیل کینې حدیث د په نو محمد صلی الله علیه و سلم لغړلم ولوبغړل دی علامه شمیسی ورتواجب وی دې کی چې مخالق کو يرغه څنګه کې دنهم ځن پټول پکاړ دی سپتنه نه کېل کله کله راځي حالت راشي چاچانه کې نسان ته بار تر وتل راځي قالې په جامو په زورځي نو بار وټول ارته روان شي وقال لغړل دی یو مسلې ته دی خلقه بيستابه تماشي کیږي کیخه خبر ده ده چې په روسل غانه کې مې انسان خوش شو کی کومه کمز کمز په لورات په تر ساده کې تر نامناسب حالت راځي کنه د جديو ته د برابرۍ الله کله زلزلوي چې چانګ ده په تلغال بارترو دي کله بارور ولګي زمانه کې اوږدې امب کې تي دا ډې مسره ځ نو خ خبره هم د قه دخه د نو ته پروي واجه کم از کومه په مستب خبره او سر په کار دا جرحد اصحاب سوکو کې له صحابینو یوه شاندار نهسته مې رسوم د موسره زماده ورونچو نو دا کولاوه لمه ته یې ته پته رسيروس ترویت کی مرضی لا تکشف فخذہ کولات انظر الا فخذ الحی ولا می چنان چې دایمه ارباو مستقم تاده چورون اورت ته زنګو نامه کې وسیشتلا به خورون کی اتفاق سب اهل زواجر ته ری نعوده وایتي اورت سب تک سو او ذبر نور اورتونه نشتی امام مالک ابن یوروی روایت ده چې تاسو موږ ته چرته کتابو سورت کې ویل چې هغه په نه نور مشهور روایت اوسې یو نه حدیث امام ترمذی څخه ذکر کړي 44 ته جرحاتونه نو باقي بیا خپل کلام کړي امام بخاری څخه حدیث ذکر کړي ته هغه جاحیز او انس اسند وه حدیثو جرحد احوت حدیث ان انس سند ډیر لګته او د اعتبار پېتبار سند انس عادي سم دا لري چې د نبی عليه سر السلام ورون کولاو کوم خلک نه ورون پاوړتيت قايل دي نه داوي چې غیر هیڅ پېتبار کې څه پس د نن نو وممنوع لري چې پس امام بخاری دے خبری مقصد دا دی چه احتیاط امپری کی دے انسان اخفل ورون پرٹ کسا دی وای امام او دعوت سے دی حدیث بانی کلام کی چیزی کی نکارت نکارت و جنہا ذکر کرلت تاظرگر سند کی او حراوید حدیب بیبنی صحبیت لاغصمہ تعاسمنا صحبیت نرہ ابن رسلان سے ذکر کر لی کہ نا لا حدیث و نور سندر رسلان قلشوئے دے لیکی حسن میں زبقان را گردے ذکر کر بل سند کی عمر ابن خالد را گردے کبزار کی اور دی دونه په امام بخاری په څه یوه کې حدیث او مستم ذکر کول <سؤال> نکارت پر تشوي د د و سلم دغه دغه دغه دغه دغه محکم تاریخ و د تاریخ د خپلې تاریخ اختیاری دلتي غیري اختیاري څنګه چې دا رواي تونه نمنداسي مالمی یا من راغلو د دې کې داسینه داسینه داسینه نکاله کی زورونه راغله د دې کې زورونه نن راغله ابن مخرمو یما پرتګيو کانه ودرو نه درمیان کې زمانه پروتیه ني زم ما جاميد ماتوي نبي الرسول خدا ليك صاحب ټنګ په خولزان جاما لغړ مغر دي د دې ټوکن ور نه دغه جویر استاري ور دي دی اچھا بعض مي کوي باندې دی مایی اذا لپټه امبرا اوراتو نه نو اورتون چي دي کما هيڅا چي د بدن اورته تفصيل مخ کتاب سورې ما ناتي منها هيتا مونږ دېان کوړه دي نو ما نظر او سپریدو انکم هيڅه چي اورته نو ايت د ټوله مونږ پټو کنه صحیح صدق کر کول اذن شتا څه سي سي د کارګولي زنه د الله پیامبر ته اوپر مهلو په حضرت کې ودا خل عورت د غردخ پري وي بينا یلخ پري وین زنه چې نجم السلام زده چې کم هي ساده بدن عورت نو بغیر د حاجتي شدیدنه دغه ساي وسرخ پر کارتا خپل مورتا پر لورتا پر زیتا پر خور د ام نشارګار ارګه تاسو یو خدای شي شت ضرورت راغی مسریدو ډاکټر ته مخکاره کول شي خو ځدان نه نو د دینه بغیر د دې کار کولای شي البته د خېل د خاور په ویند ز شو انسان ایو مې کی اورت نشي ایما ویره له مریضه کا کوم کرچی قوم بازو کی بازو کی نو طاقت کی الیری نه احد جنوینه دا اورت څوک الیری هم د دې خ الله الکه حوری بدن ده حوری چره تاځ ده 12 کی عورت څخه خبره کړو ټول بدن دې کنه مگر مخه ورغي دي ونه دي خبرو چې پپټان کی دې خبرو ډیر مه کی دي چې بدن ده حوری عورت شو نباکور کی شریک دي مور پلار دی بچی رڼو خاينی نوهولم بکارده کنید او رد پرساتی نو سرد او ردتی رزنانا و گنه او ردتی مره او ردتی دام پرساتی درور تازه خیال شلک ای اگده کی خلق دوتر تازه نیدی لائیوریان نهان احدن فلایوریان نهان موید الله پی امر ازاکان احدن و خالیان کری خالی واضی وی قال اني نبي الله حق ولا دي لا يقيضه يا من لا غنى حي وشي من الناس خلقنا لا غنى بي و حيا وكخذن پټو سات پیر دې خبره امام پکار دي نبي عليه السلام ني دي ګوري سره اول <سؤال> رجل عورد سلیتا و ایر ای هم را غری عیر هم را او از زنانه او رد زنانتا ولا یبزر رجل الى الرجل فی ثوبین او ننیدی کهییییو سلیتا پیو جامت نرم اخصد داری پیو جامت داری دوان نو سمجھ دوان نو سمجھ دي کما بدن بان نیزان لکفران جا اونې دي جنان نه دي کی ځنې په یو څو غوګي او بدن باندې ځان له کپړه دی بدن باندې ځان له یا په یو کمبل <سؤال> یا یو بلستان کې پرې وتل کخوف د تټنين او ملې په کار او کنه نه بیا دي سي امانات نشتي بیا اګه ایزا چې کوم عورت کې داخله دغې ایزا حرامه کوم چې غیر عورت هغه نه حرامه البته کړه تټني یا روان غو دریمې دې کومه نه یره